Doncs perquè Jo crec que la Costa Brava és un gran motor econòmic de les comarques de Girona. És un motor econòmic de pesca, de turisme, d'urbanisme, esportiu. I crec que de llibres de la Costa Brava doncs, no haurien de sortir contínuament. És un, nostre, és un actiu nostre, és un lloc meravellós. I jo vull tornar a dir aquesta famosa frase que fins ara teníem mentalitat o model de turisme de Tutsana i hem de tenir-lo cada vegada més de Toscana. Un lloc on hi hagi bon oli que tenim aquí, que tinguem un vi excel·lent, que, tenim, que tinguem obres d'art, que tenim festivals d'estiu, etc etc. Per tant hem fet aquest canvi i que llibre modestament pot contribuir a aquest canvi de mentalitat, a sentir-nos orgullosos del nostre litoral.